Розділ четвертий. Дізнання. Дізнання у справі Марії Морізо було проведене через чотири дні. Оскільки жінку було вбито в дуже незвичний спосіб, справа привернула широку увагу публіки. У зал суду, де коронер проводив дізнання, набилося чимало люду. Викликали першого свідка – адвоката, метра Олександера Тібо. Це був високий, немолодий француз із сивою борідкою. Англійською він говорив повільно і дуже правильно, з незначним акцентом, але впевнено. Після кількох вступних запитань коронер промовив. «Вам показали тіло покійниці. Ви впізнали його?» «Так, це моя клієнтка Марі Анжеліка Морізо. Це ім'я вказане у її паспорті – але вона була відома під іншим іменем, чи не так? Це правда. Її називали мадам Жизель. У глядацькій ложі почулися вигуки здивування. У репортерів забігали по сторінках записників. Коронер сказав. «Повідомте, будь ласка, ким була мадам Морізо чи мадам Жизель? Мадам Жизель, я називаю її професійним іменем, під яким вона вела свої справи. Була однією з найзнаменитіших паризьких лихварок. За якою адресою вона працювала? На Рюжольєт-3. У цьому ж будинку вона жила. Наскільки мені відомо, вона часто бувала в Англії. Тут мадам Жизель теж вела справи? Так, серед її клієнтів було багато англійців. У деяких колах англійського суспільства її добре знали яких саме колах? Її клієнтами найчастіше бували представники аристократії та інтелігенції, які дбали про те, щоб їхні фінансові справи не стали відомі публіці. Мадам Жизель мала репутацію надійної хранительки секретів? Дуже надійної. Дозвольте запитати вас, чи маєте ви інформацію про те, з ким вона вела справи? Ні. Я відповідав за юридичні питання, а мадам Жезель сама дуже вправно вела свої фінансові справи. Вона одноосібно контролювала все. Це була, з вашого дозволу, жінка з дуже оригінальним характером і до того ж добре відома публічна особа. Наскільки вам відомо, на момент смерті вона була багата? Це була надзвичайно багата жінка. Чимала вона ворогів. Мені про це нічого не відомо. Метрові ТІБО подякували і викликали наступного свідка – Генрі Мітчела. Коронер запитав. Вас звуть Генрі Чарльз Мітчел. Ви живете на шуб Леклейн-11 у Вонсворті. Так, сер. Ви працюєте у компанії міжнародній авіалінії? Так, сер. Ви служите старшим стюардом на авіалайнері Прометей? Так, сер. Минулого вівторка, 18-го числа, ви були на рейсі Прометея, який о 12-й годині вилетів із Парижа в Кройдон. Цим рейсом летіла нині покійна мадам Жизель. Ви раніше її зустрічали? Так, сер. Шість місяців тому я працював на рейсі, що починається о 8.45 і один чи два рази бачив на ньому цю мадам. «Ви знали її ім'я?» «Здається, бачив його у списках, сер, але не запам'ятав. «Ви коли-небудь чули про мадам Жизель?» «Ні, сер. Прошу, розкажіть усе, що пам'ятаєте про вівторковий рейс». Я подав обід, сер, і розносив пасажирам рахунки. «Мені здалося, що покійна мадам спить». Я вирішив розбудити її лише за п'ять хвилин до посадки. Коли ж нарешті спробував це зробити, то побачив, що вона мертва або їй дуже погано. Виявилося, що на борту є лікар. Він сказав «Доктора Брайанта ми допитаємо окремо. Прошу, подивіться на це». Мітчелові передали духову трубку, і він уважно її оглянув. «Ви бачили цей предмет раніше?» «Ні, сер. Упевнені, що не бачили його в руках у когось із пасажирів? Ні, сер, не бачив. Альберт Девіс. Зайшов молодший стюарт. Ваше ім'я Альберт Девіс, ви проживаєте на Барком Стріт 23 у Кройдоні, працюєте в компанії Міжнародні авіалінії. Так, сер. Ви були на рейсі Прометея минулого вівторка. Так, сер. Коли ви вперше дізналися про трагедію? Містер Мітчелл сказав мені, що йому здається, ніби з однією пасажиркою щось трапилося, сер. Ви бачили цей предмет раніше? Девісові передали трубку. Ні, сер. Ви не бачили його в руках у когось із пасажирів? Ні, сер. Під час подорожі трапилося щось, що, на вашу думку, може кинути світло на цю справу. – Ні, сэр. – Дуже добре, можете йти. Доктор Роджер Брайант. Доктор Брайант вказав своє повне ім'я й адресу і назвався фахівцем із захворювань вуха і горла. Доктор Брайант, розкажіть нам, будь ласка, що сталося минулого вівторка, 18-го. Перед посадкою у Кройдоні до мене підійшов старший Стюарт. Він запитав, чи я лікар. Коли я відповів ствердно, він сказав, що одна пасажирка почувається погано. Я встав і пішов за стюардом. Жінка, про яку він говорив, похилилася вперед у своєму кріслі. Вона вже певний час була мертва. Скільки часу, на вашу думку, докторе Брайант? Думаю, не менше, ніж півгодини. Я сказав би, від півгодини до години. Ви висловили якесь припущення щодо причини смерті? Ні, без детального огляду зробити це було неможливо. Але ви помітили маленький слід від уколу з боку на шиї? Так. Дякую. Доктор Джеймс Віслер. Доктор Віслер виявився худим і жиловим чоловічком. Ви служите хірургом у поліційному відділку цього району? Саме так. Озвучте, будь ласка, ваші свідчення. Після 15-ї години минулого вівторка, 18-го, я отримав виклик на Кройдунський аеродром. Там мені показали тіло жінки середнього віку, яке було в пасажирському кріслі авіалайнера «Прометей». Жінка була мертва, і смерть настала, на мою думку, десь за годину до того. Я помітив круглу цятку з боку на шиї, просто навпроти яремної вени. Цей слід могло залишити жало оси або голка, яку мені показали. Тіло забрали в морг, де я провів детальний огляд. Які висновки ви зробили? Я дійшов висновку, що смерть була зумовлена потраплянням сильно діючої токсичної речовини у кров. Смерть настала внаслідок зупинки серця, практично негайно. Можете повідомити нам, що це була за токсична речовина. Я ніколи раніше на таку не натрапляв. Репортери, які ловили кожне слово лікаря, дружно записали – невідома отрута. Дякую. Містер Генрі Вінтерспун. Містер Вінтерспун – повнотілий, замріяний чоловік із добрими очима, здавалося був приємним – але не дуже розумним дядечком. Усі здивувалися, коли виявилося, що це головний поліційний фахівець із рідкісних отрут. Коронер показав йому смертоносну стрілу і запитав, чи містер Вінтерспун її впізнає. «Так, упізнаю. Її надіслали мені на аналіз». «Розкажіть нам, будь ласка, який результат цього аналізу?» Охоче. Спершу стрілу вмочили в розчин Кураре – отруту для стріл, яку використовують деякі племена. Олівці репортерів радісно забігали по сторінках записників. Отже, ви вважаєте, що смерть настала внаслідок отруєння Кураре? Зовсім ні, відповів містер Вінтерспун. На стрілі був лише незначний слід цієї отрути. Аналіз показав, що стрілу нещодавно вмочили в отруту змії, яку ще називають бумслангом або деревною змією. Бумсланг? Що таке бумсланг? Це змія, що живе в Південній Африці. Одна з найотруйніших і найнебезпечніших на Землі. Як її отрута діє на людину, поки що невідомо, але скласти уявлення про її вплив можна з такої історії. Коли отруту вкололи гієні, та померла ще до того, як голку вийняли з тіла. Шакал помер із такою самою швидкістю, як від кулі. Отрута спричиняє негайний крововилив під шкіру і впливає на серце. Паралізує його. Репортери написали. Сенсаційна історія. Зміїна отрута стає причиною трагедії в небі. Небезпечніша за кобру. «Ви колись натрапляли на випадки, щоб зміїну отруту використовували для навмисного отруєння? Ніколи. Це дуже цікавий випадок. Дякую, містере Вінтерспун». Детектив-сержант Вілсон доповів про виявлення духової трубки за подушкою на одному з крісел літака. Відбитків пальців на трубці не було. Стрілу пробували видмухувати з трубки». Виявилося, що вона доволі точно влучає в ціль із відстані десяти ярдів. Мсьє Еркюль Пуаро. Глядачі зацікавлено зашуміли, але свідчення Пуаро були короткі й стримані. Під час польоту він нічого не помітив. Так, саме він знайшов мініатюрну стрілу на підлозі. Вона лежала саме там, куди мала впасти після того, як проколола шию жінки. Графиня Горберська. Репортери записали. Дружина Пера дає свідчення у справі таємничої смерті посеред хмар. Дехто написав. У таємничій трагедії зі зміїною отрутою. Журналісти, які працювали в жіночих виданнях, зазначили. Леді Горбері одягнула модний капелюшок і лисяче хутро. Або... Леді Горбері – одна з найвишуканіших дам у місті, була одягнута у все чорне, а на голові мала модний капелюшок. Або ще таке. Леді Горбері – до заміжжя міс Сесіль Бленд – була у вишуканому чорному вбранні. Її образ довершував новий модний капелюшок. Усім приємно було дивитися на молоду й елегантну жінку, а проте її свідчення було найкоротше. Вона нічого не помітила, покійниці раніше ніколи не зустрічала. Венеція Кер, яку заслуховували наступною, не викликала ажіотажу серед преси. Старанні постачальники новин для жінок лише написали, донька лорда Коцмора одягнула чудово скроєний жакет і пишну спідницю, а шию пов'язала модним нині бантом. А нижче додали, жінки з вищих кіл – Взяли участь у дізнанні. Джеймс Райдер Ви Джеймс Белл Райдер і ваша адреса Блейнбері Авеню, 17, Північно-Західний Лондон. Так. Ким ви працюєте? Я управитель компанії Еліс Вейл Цемент. Прошу вас, огляньте цю трубку. Пауза Ви бачили її раніше? Ні. Ви бачили щось таке в когось у руках на борту Прометея? Ні. Ви сиділи на місці номер 4 безпосередньо перед кріслом покійниці? Так, і що? Будь ласка, не розмовляйте зі мною таким тоном. Ви сиділи на місці номер 4. Звідти вам було видно практично всіх пасажирів у салоні. Ні, не було. Я не бачив пасажирів, які сиділи в моєму ряду. Крісла мали високі спинки. Але якби хтось став у проході і націлив трубку на мадам Жизель, ви його помітили б? Звичайно. Ви бачили когось, хто таке робив би? Ні. Хтось із пасажирів, які сиділи попереду вас, підводився зі свого місця. Один чоловік із мого ряду встав і пішов у коридорчик із туалетом. Він віддалявся від вас і від покійниці? Так. Він підходив до вас по проходу? Ні, одразу повернувся на своє місце. Він щось ніс у руках? Нічого. Ви впевнені? Цілком. Хтось іще підводився зі свого місця? Той тип, що сидів переді мною. Він пішов у протилежному напрямку, повз мене до задньої стіни салону. Я протестую, запищав містер Кленсі, скочивши на ноги зі стільця в залі суду. То було раніше, значно раніше, десь о першій годині. Будь ласка, сядьте, попросив коронер. Вас теж викличуть. Продовжуйте, містере Райдер. Ви помітили, чи мав той джентльмен щось у руках? Здається, мав чорнильну ручку. Коли повертався, то тримав оранжеву книжку. Це був єдиний пасажир, який пройшов по салону повз вас. Ви самі підводилися зі свого місця. Так, я ходив у туалет, але жодної чортової трубки в мене в руках не було. Ви розмовляєте вкрай неввічливо. Прошу, зійдіть із кафедри. Містер Норман Гейл, дантист, даючи свідчення, усе заперечував. Після нього почався допит нещасного містера Кленсі. Він теж привернув увагу репортерів, але трохи менше, ніж графиня. Автор детективів дає свідчення. Знаменитий письменник визнає, що купував смертоносну зброю. Сенсація в суді. Але сенсація, як виявилось, була трохи натягнута. «Так, сер», – завищав містер Кленсі, – «я купував духову трубку. Ба більше, я сьогодні приніс її з собою. Я заперечую, що трубка, за допомогою якої було скоєно вбивство, належить мені. Ось моя трубка» і він тріумфально показав усім власну трубку. Репортери занотували. Дві трубки в суді. Коронер поставився до містера Кленсі дуже суворо. Сказав, що завдання свідка – допомагати шукати справедливість, а не спростовувати вигадані звинувачення на свою адресу. Після цього містера Кленсі запитали про події на борту Прометея, але нічого цікавого розказати письменник не зміг. Надміру детально він розповів, що сильно перейнявся недосконалою системою Європейського залізничного сполучення із сувом часових поясів, тож не помічав, що відбувається навколо. Усі пасажири в салоні могли скільки завгодно пускати один водного стріли, вмочені у зміїну отруту. Містер Кленсі цього не помітив би. Міс Джейн Грей, помічниця перукаря, не змогла зрушити репортерські олівці, бодай на дюйм. Після неї допитували двох французів. Мсье Арман Дюпон розповів, що летів у Лондон, щоб прочитати лекцію на засіданні Королівського товариства знавців Азії. Вони з сином захопились обговоренням деяких технічних моментів і не дуже стежили за тим, що відбувається навколо. Він не помічав покійниці, поки його увагу не привернув здивований вигук, коли її знайшли мертвою. «Ви знали, мадам Морізо або мадам Жизель? Бодай, яка вона на вигляд?» «Німсьє, я ніколи раніше її не бачив». «Але це була відома в Парижі особа, хіба ні?» Старший Дюпон стенув плечима. «Я її не знав. До того ж, зараз я не часто буваю в Парижі». «Ви недавно повернулися зі Сходу. Я не помилився?» Саме так, мсьє, з Персії. Ви з сином часто вирушали світ за очі? Партом мсьє. Ви часто їздили у віддаленні від цивілізації місця? А, зрозумів, так. Ви колись зустрічали такий народ, який використовував би зміїну отруту для смертоносних стріл? Це запитання довелося перекладати на французьку. Коли ж мсьє Дюпон нарешті його зрозумів, то заперечно захитав головою. Ніколи, ніколи в житті я такого не бачив. Наступним на допит вийшов Дюпон-син. Його свідчення повторювали батькові. Він нічого не помітив. Подумав, що жінку, можливо, вкусила оса, оскільки йому самому надокучала одна комаха. Довелося її прибити. Дюпони були останніми свідками. Коронер кашлянув, і звернувся до присяжних. Жінку було вбито. Безумовно, це не було самогубство або нещасний випадок. Прямо під час польоту в невеликому замкнутому просторі. Жодна людина поза межами літака злочину скоїти не могла. Убивця або вбивці мали бути серед тих, чиє свідчення усі щойно почули. Це жахливий, але абсолютно неспростовний факт. Хтось із присутніх тут свідків мусив безсовісно брехати. Убивство було небачено з ухвали. На очах у десяти або дванадцяти, якщо рахувати стюардів свідків, убивця підніс до вуст трубку і видмухнув стрілу, яка пролетіла в повітрі так, що її ніхто не помітив. Здається, такого не могло бути, але знайшлися речові докази. Трубка, стріла на підлозі – Слід на шиї покійниці та медичний висновок щодо причин смерті. Виходить, що статися такого не могло, але таки сталося. За відсутності інших речових доказів, вину неможливо визнати за жодним пасажиром рейсу на Прометеї, тож коронер просив присяжних винести вердикт про вбивство, у якому винна невідома особа. Усі свідки заперечили, що знали покійницю раніше тож тепер це справа поліції – виявити, чи існував зв'язок між нею і будь-ким із пасажирів. Поки не знайдено мотиву злочину, коронер рекомендував винести згаданий вердикт. Присяжні мали добре обдумати власне рішення. Один із присяжних, чоловік із квадратним обличчям і підозріливим поглядом, нахилився вперед і голосно засопів. «Можна мені запитати, сер?» «Звичайно. Ви сказали, що трубку було виявлено за сидінням. Чи є то було місце?» Коронер зазирнув у свої записи. До нього підступив сержант Вілсон і пробалькотав у бік присяжного. «Сер, то було крісло номер 9 На ньому сидів мсьє Еркюль Пуаро. Мсьє Еркюль Пуаро, звертаю вашу увагу, це знаменитий і дуже поважний приватний детектив» який не раз співпрацював зі Скотленд-Ярдом. Присяжний з квадратним обличчям перевів важкий погляд на мсьє Пуаро. Пишні вуса-бельгійця йому явно не сподобалися. Понаїхало сюди іноземців, ніби казав його мовчазний погляд. Не можна їм довіряти, хай би вони навіть цілувалися з нашою поліцією. А в голос присяжний промовив. Це ж мсьє Пуаро підняв стрілу, правильно? Так. Присяжні вийшли з зали суду. Минуло п'ять хвилин, і вони повернулися. Голова простягнув коронерові аркуш паперу. Що таке? розсердився він. Нісенітниця. Я не можу прийняти такого вердикту. За кілька хвилин коронер отримав виправлений вердикт. Ми дійшли висновку що смерть жертви спричинила отрута, але нам бракує доказів, щоб встановити, хто ввів їй цю отруту. Розділ 5. Після дізнання. Виходячи з зали суду після дізнання, Джейн виявила, що поруч із нею опинився Норман Гейл. Він сказав: "Цікаво, що було написано на тому першому аркуші, що його коронер не захотів прийняти. «Здається, я знаю», – озвався хтось позаду них. Вони озирнулися і побачили мсьє Еркюля Пуаро. Його очі аж сяяли. «Це був вердикт», – оголосив вусатий чоловічок, «про те, що навмисне вбивство скоїв я». «Ну, звісно», – вигукнула Джейн. Пуаро радісно закивав. «Але так. Коли я виходив, то почув, як якийсь чоловік сказав іншому». Той малий іноземець, згадайте потім мої слова, він це зробив. Присяжні думають так само. Дівчина не знала, співчувати їй чи сміятися. Зрештою вибрала останнє. Бельгієць засміявся разом із нею. Гаразд, бувайте, сказав він, мені час іти працювати над очищенням власної репутації. Усміхаючись, чоловічок чемно вклонився і пішов геть. Джейн і Норман провели поглядами його невеличку постать. Чудний він, цей дядько, зауважив Гейл. Називає себе детективом. Не дуже розумію, як він має вести розслідування. Будь-який злочинець його за милю помітить. Складно уявити, як такий примітний чоловік може замаскуватися. Здається, у вас застарілі уявлення про детективів, сказала Джейн. Усі ці штуки. Фальшиві бороди або що у наші дні не використовують. Сучасні детективи сидять собі на одному місці і розшукують психологічні мотиви злочину. Словом, байдикують? Фізично може й так, але розум у них має бути меткий і ясний. Зрозуміло, повільний і темний і їм не підійде. Обоє засміялися. «Послухайте», – почав Гейл. Щоки в нього порожевіли, він заговорив швидко і трохи плутано. «Ви будете не проти, якщо...» Я хотів сказати, що мав би за честь запросити вас. Зараз уже не рано, правда? Але чи не хотіли б ви випити зі мною чаю? Ми же з вами ніби як товариші в нещасті. Тому він замовк, а про себе подумав. «Що з тобою, дурню?» «Ти що, не можеш запросити дівчину на чай без уцього жалюгідного і нерішучого мекання? Що вона про тебе подумає?» На відміну від зніченого молодика, Джейн була дуже спокійна і упевнена. «Дуже дякую», – сказала вона, – «я не відмовилася б від горнятка чаю». Вони зайшли в чайну і сіли за столик. Підійшла презирлива офіціантка і похмуро прийняла у них замовлення – усім своїм виглядом виразно промовляючи. Якщо вам щось не сподобається, я тут ні до чого. Кажуть, ніби ми тут подаємо чай, але особисто я вперше про це чую. Чайна була майже порожня. Між двома, що сиділи за чаєм у цьому порожньому залі, встановилася особлива близькість. Джейн зняла рукавички і уважно дивилася на свого співрозмовника, який примостився навпроти. Він був гарний, Блакитні очі, усмішка. А ще він був приємний. «Просто якусь виставу зробили з цього вбивства», – мовив Гейл. Він поспішно завів розмову, бо досі не міг позбутися дивного відчуття збентеження. «Так і є», – погодилася Джейн. «Я трохи хвилююся. Не знаю, як це сприймуть у мене на роботі». «Справді, я про це й не подумав». Мсьі Антуан може не захотіти, щоб у його перукарні працювала дівчина, яка вплуталася в історію з убивством і мусила давати свідчення в суді. «Люди такі дивні», – сказав задумливо Норман Гейл. «А життя дуже несправедливе. Ви ж потрапили в цю ситуацію не зі своєї вини, – він насупився. Якась маячня. Ну, мене ж ще не звільнили, – нагадала йому Джейн. Не варто гарячкувати й панікувати через те, чого поки ще не сталося. Зрештою, мсі Антуан може мати рацію. Адже цілком імовірно, що саме я вбила бідолаху мадам Жизель, а якщо вже я вбила когось одного, то, як усім відомо, на цьому не зупинюся. А тепер погодьтеся, не дуже приємно, коли зачіску вам робить серійна вбивця. О, та на вас варто тільки раз глянути, щоб зрозуміти – «Ви не можете бути вбивцею», – промовив Норман, віддано дивлячись на дівчину. «Я не була б така впевнена», – заперечила Джейн. «Іноді мені так і хочеться вбити деяких клієнток, аби ж тільки я знала, що це зійде мені з рук». Є одна дама, у неї голос як у диркача, а ще вона постійно всім незадоволена. Я часом серйозно думаю, якби її вбити, це був би добрий учинок, зовсім не злочин». «Бачте, я таки маю кримінальні нахили». «Але цього конкретного вбивства ви не скоювали», – заявив Гейл. «Я готовий у цьому поклястися». «А я можу поклястися, що його не скоювали ви», – підхопила Джейн. «Та навряд чи це вам допоможе, якщо ваші пацієнти вважатимуть інакше». «Мої пацієнти так», – Гейл розгубився. «Правду кажете, а я про це й не подумав». «До дантиста, який може зрештою виявитися мені яком, іти на прийом не дуже хочеться». Раптом він схвильовано запитав. «Ви ж не проти, що я зубний лікар?» Джейн звела брови. «Я? Не проти?» «Я хочу сказати, що зубний лікар – це якось ну, смішно, геть неромантична професія, бо це не справжній лікар, до якого можна ставитися з повагою». «Не журіться», – сказала Джейн. «Дантист – це точно краще, ніж помічниця перукаря». Вони засміялися, і Гейл сказав. «Здається, ми з вами зможемо потоваришувати. Як думаєте?» «Думаю, так? Може, ви якось повечеряєте зі мною, і ми сходимо в кіно?» «Дякую». На хвилю запала тиша, а потім Норман запитав. «Вам сподобалося на Лепіне?» «Я чудово розважилася. Ви вже бували там?» Ні, розумієте. Джейн набрала у груди повітря і розповіла про свій виграш у лотерею. Вони з Гейлом погодилися, що лотерея дуже романтична пригода і що благодійні лотереї дуже потрібні, хоча через твій та неспівчутливий британський уряд, без сумніву, думає інакше. Їхню розмову перервав молодик у брунатному костюмі, який вже кілька хвилин нерішуче переминався з ноги на ногу неподалік. Досі непомічений. Він підняв капелюха, вітаючись, і звернувся до дівчини. «Ви міс Джейн Грей?» «Так», – молодик жваво заговорив. «Я репортер тижневика розмови, міс Грей. Чи не допоможете ви мені написати коротеньку статтю про вбивство серед хмар? Представимо погляд однієї з пасажирок». «Гадаю, я не зможу вам допомогти. Перепрошую». – Даремно ви не погоджуєтеся, міс Грей. Ми добре заплатимо. Скільки? запитала Джейн. 50 фунтів. Гаразд, можна й більше, 60, наприклад. Ні, сказала вона. Навряд чи я вам допоможу. Не знаю, що розповісти. О, це не проблема, запевнив її молодик. Вам не доведеться писати статтю самостійно. Наш журналіст просто поставить вам кілька запитань, а потім зробить із цього текст. «Усе це не завдасть вам великого клопоту». Хай там як?» – наполягала Джейн. «Я не хотіла б цього робити». «А якщо я запропоную вам сотню?» «Послухайте, я серйозно кажу. Ми заплатимо сто фунтів. Тільки ще сфотографуємо вас». «Ні», – відрізала дівчина. «Таке мені геть не підходить». «Зрозумійте вже нарешті», – втрутився Норман Гейл. «Міс Грей не хоче, щоб її турбували». Молодик із надією повернувся до нього. А ви, напевно, містер Гейл. Послухайте, містер Гейл, якщо міс Грей трошки комизиться, можливо, ви спробуєте попрацювати з нами. 500 слів, і ми заплатимо вам стільки, скільки я щойно запропонував міс Грей. Це дуже вигідна пропозиція, тому що якби про вбивство жінки написала інша жінка, це була б гучніша новина. Я даю вам гарний шанс. Не хочу я писати для вас, анічогісінько. Це ж буде для вас іще й реклама, не тільки гроші. Молодий фахівець, чиї справи йдуть вгору, адже написані ним статті читають його пацієнти. Саме цього я й боюся найбільше, – сказав Норман Гейл. Але в наші дні без реклами ніяк. Мабуть, ви маєте рацію, але залежить іще від того, яка реклама. Сподіваюся, що хоча б хтось із моїх пацієнтів не читає газет, і не знатиме, що я встряг у справу з убивством. Отже, пане, ви почули відповіді від нас обох. Тепер ви підете самостійно, чи мені вас викинути на вулицю власноруч? Не обтяжуйте себе, сказав молодик, якого, здається, погроза зовсім не налякала. Гарного вечора, і можете зателефонувати мені, якщо раптом передумаєте. Ось моя візитка». Задоволений, він вийшов із чайної, думаючи про те, що йому вдалося зробити непогане інтерв'ю. І справді, наступне число тижневика розмови містило важливу колонку. Думки двох свідків таємничої трагедії серед хмар. Міс Джейн Грей зізналася, що занадто засмучена, щоб говорити про цю жахливу подію. Вона завдала дівчині надто багато страждань, тому міс Грей не може більше навіть думати про трагедію. Містер Норман Гейл висловив стурбованість тим, як участь, хоча й без вини, у справі про вбивство може вплинути на його кар'єру. Також він жартома припустив, що деякі його пацієнти читають лише журнали мод і тому не лякатимуться свого зубного лікаря, коли сидітимуть у нього в кріслі. Коли допитливий репортер пішов геть, Джейн сказала, «Цікаво, чому він не пішов чіплятися до відоміших людей?» «Мабуть, залишив цей шматок відомішим журналістам», – похмуро відказав Гейл. Або вже спробував почеплятися до них і зазнав невдачі. Хвилину чи дві він сидів насупившись, а потім промовив. «Джейн, я називатиму вас Джейн, ви ж не проти? Джейн, хто, на вашу думку, насправді вбив цю Жизель, лихварку?» «Гадки маю. Ви про це думали? Так, щоб по-справжньому». Ну, якщо чесно, то по-справжньому не думала. Більше переймалася власною роллю в усій цій історії і трохи тривожилася. А серйозно замислюватися, хто міг би це зробити, мені якось не доводилося. бо навіть досі я, мабуть, і не усвідомила до кінця, що хтось із них мусить бути вбивцею. Так, коронер дуже недвозначно це пояснив. Я знаю, що сам я її не вбивав. І знаю, що ви не вбивали, тому що... тому що майже весь час на вас дивився. Справді, – погодилася Джейн, – я знаю, що й ви цього не робили. І з тієї самої причини. І, звісно, знаю, що я сама цього не робила. Тож, убивцею має бути хтось інший. Але не знаю, хто. Навіть не уявляю. А ви? Теж ні». Норман Гейл замислився. Схоже, в його голові ідеї поступово чіплялись одна за одну. Джейн знову заговорила. «Та я й не знаю, як би ми могли визначити вбивцю, адже ми нічого не бачили, принаймні я. А ви?» Гейл похитав головою. «А нічогісінько. І це якраз дуже дивно. Ви, гадаю, нічого й не могли бачити, бо сиділи спиною до салону. А от я обличчям до нього, якраз до проходу. Тобто я могла. Джейн замовкла й почервоніла. Вона раптом згадала, що майже безперестанку дивилася на блакитний светр і практично не помічала, що відбувається навколо. Бо думала тільки про те, яка ж людина ховалася під тим блакитним светром. Норман Гейл подумав цікаво, чому вона так почервоніла? Яка ж вона чудова. Хочу з нею одружитися. Так, дуже хочу але не можна зазирати так далеко наперед. Спершу треба придумати, як бачитися з нею частіше. Ця справа з убивством може стати добрим приводом, але взагалі треба щось робити з такою небажаною славою. Клятий репортер із його рекламою нагодився дуже невчасно. А вголос сказав, поміркуймо просто зараз. Хто вбив мадам Жизель? Давайте переберемо всіх присутніх у салоні. Стюарди? – Ні, – озвалася Джейн. – Згоден. – А дві пані навпроти нас? – Не думаю, що така жінка, як леді Горбері, здатна вбити людину. – А друга, міськер, надто шляхетна, тож навряд чи зважилася б убити стару француженку, я впевнена. – Зате запросто убила б нікудишнього єгеря, егеш? – Гадаю, ви недалеко від істини, Джейн. – Далі у нас вусань але оскільки присяжні вважають його найімовірнішим кандидатом на роль убивці, то це знімає з нього всі підозри. Лікар? Теж не схожий на злочинця. Якби він захотів убити її, то вибрав би якийсь хитромудріший спосіб, щоб ніхто не зміг напасти на слід. Так, із сумнівом у голосі сказав Гейл. Усі ці отрути, яких неможливо виявити, які не мають смаку і запаху, вони дуже зручні – але навряд чи існують. А як щодо того коротуна, який зізнався, що має вдома духову трубку? Це, звісно, обставина підозріла, але мені він здався приємним чоловічком, тож якби не його зізнання про трубку, навряд чи я його взагалі запідозрила б. Є ще той Джеймсон, чи як там його звати? Чекайте, як же його прізвище? Райдер? Так, це може бути він. А двоє французів? О, ці двоє найбільше схожі на вбивць. Вони бували в різних екзотичних місцях. І мотив у них міг бути, хоч ми про нього нічого й не знаємо. Мені здалося, що молодший був дуже сумний і хвилювався. Людина, яка скоїла вбивство, мабуть, має хвилюватися, похмуро зазначив Норман Гейл. А проте мені він видався симпатичним, зізналися Джейн, а його батько був таким галантним. Сподіваюся, це не вони. «Здається, ми не дуже просунулись у нашому розслідуванні», сказав її співрозмовник. «Не знаю, чи могли б ми просунутися, не знаючи подробиць про стару, яку вбили, про її ворогів, хто успадкує її гроші, тощо». Норман Гейл задумливо мовив. «То ви вважаєте, що все це не більше, ніж пустопорожня розмова? А хіба ні?» – прохолодно озвалася Джейн. «Не зовсім». Гейл повагався, – а потім повільно вимовив. «Мені здається, що наші роздуми можуть принести користь». Дівчина здивовано глянула на нього. «Убивство, – пояснив Норман Гейл, – ніколи не залишається тільки поміж жертвою і вбивцею. Воно впливає і на невинних свідків. Ми з вами невинні, але тінь злочину впала і на нас. І тепер ми не знаємо, як ця тінь вплине на наше життя». Джейн, яка звикла завжди мислити тверезо і раціонально, раптом здригнулася. «Не треба!» – попросила вона. «Не лякайте мене! Я й сам трохи боюся!» – визнав Гейл. Розділ 6. Таємна нарада. Еркюль Пуаро підійшов до свого приятеля інспектора Джепа. Той широко усміхався. «Вітаю, друзяко!» – сказав він. «Ви щойно ледве уникли затишної в'язничної камери. Боюся, це поставило б хрест на моїй професійній діяльності», – похмуро відказав Пуаро. Ну, весело вишкірився інспектор. Детективи теж, буває, виявляються вбивцями. У популярних романах. До них підійшов високий чоловік з інтелігентним меланхолійним обличчям. Знайомтеся, мсьє Фурніє – з французької служби безпеки, відрекомендував його джеб. Приїхав допомагати нам у цій справі. «Здається, кілька років тому ми з вами зустрічалися», сказав мсьє Фурні, кланяючись і тиснучи бельгійцеві руку. «А ще мені багато про вас розповідав мсьє Жеро». На вустах його заграла ледь помітна іронічна посмішка. І Пуаро, який жваво уявляв, якими саме словами міг описувати його мсьє Жеро, Сам він зневажливо називав цього француза людиною-хортом. Стримано всміхнувся у відповідь. Тоді сказав. «Запрошую вас, джентльмени, повечеряти в мене. Я вже запросив метра Тібо. Якщо, звісно, ви і мій друг Джеб не заперечуєте проти моєї участі у справі». «Звісно, що ні», – стріляний вигоробче. Щиро плеснув його по плечу інспектор Джеб. «Ви вже в ній». І то першим зайшли у ці двері. «Матимемо за честь?» – церемонно промовив офіцер служби безпеки. «Розумієте», – пояснив Пуаро, – «як я щойно пояснив одній симпатичній юній леді, мені хочеться очистити власну репутацію». «Не може бути, щоб присяжні серйозно хотіли звинуватити вас», – знову розплився в усмішці Джеб. «Це явно був жарт, і то дуже смішний». За вишуканою вечерою, що її бельгієць запропонував своїм гостям, про справу дружно не згадували. «Бачу, що в Англії таки можна смачно поїсти», – проморчав фурньє, беручи завбачливо приготовану зубочистку. «Чудова вечеря, с'є Пуаро», – похвалив Тібо. «Трохи на французький манер, але дуже смачно», – визнав Джеб. «Їжа має завжди ніжно лягати в шлунок», – сказав Поаро і не бути важкою, щоб не паралізувати роботу думки. «Не можу поскаржитися, щоб мій шлунок завдавав мені багато клопотів, але з вашим твердженням сперечатися не буду», – мовив інспектор. «Що ж, перейдімо до справи. Знаю, що Мсьєтібо має сьогодні ввечері зустріч, тож не зволікаємо звернутися до нього з запитаннями, на які він дав би нам фахову відповідь. Я до ваших послуг, джентльмени. Звісно, тут я можу говорити відвертіше, ніж у суді перед коронером. Ми з інспектором Джепом коротко переговорили перед дізнанням. І він порадив мені викладати там лише найнеобхідніші факти. Так і було, погодився Джеп. Не варто було поспішати розкривати всі карти. Але тепер, прошу, розкажіть нам про цю мадам Жезель докладніше. Правду кажучи, знаю я дуже мало». Мені вона була знайома так само, як і іншим, як публічна особа. Про її особисте життя я знаю небагато. Тут, можливо, мсьє Фурнія буде що розказати більше, ніж мені. Але скажу вам от що. Мадам Жезель була, як ви в Англії кажете, міцним горішком. Це була унікальна жінка. Ніхто не знає, хто її батьки і предки. Мені здається, що в молодості вона була красуною і втратила красу через віспу. Це була, тут я лише ділюся своїм враженням, жінка, яка насолоджувалася владою. Та й вона мала владу і вміла вести справи. Француженка з холодним серцем не дозволяла сентиментам вплинути на ділові інтереси. Але вона мала репутацію дуже чесної ділової людини. Мсьєтібо глянув на фурніє, ніби передаючи йому слово. Той труснув своєю темною меланхолійною гривою. «Так», – підтвердив він, – «вона була чесна, по-своєму. Утім, я певен, що мадам Жизель змушена була б відповідати перед законом, якби лише знайшлися якісь свідчення проти неї. Але він сумовито стенув плечима. Навряд чи хтось проти неї свідчив би. Людська природа, ох, яка недосконала! Що ви маєте на увазі? «Шантаж?» – Шантаж? повторив Джеб. «Так, дуже особливий шантаж. Мадам Жезель зазвичай позичала гроші під звичайну розписку. Вона на власний розсуд вирішувала, які суми грошей давати конкретній людині під які відсотки. Але, запевняю вас, мадам Жезель мала власні методи, як змусити боржників повернути позику». Пуаро зацікавлено нахилився вперед. Як сказав сьогодні Метр Тібо, клієнтами мадам Жезель були представники аристократії та інтелігенції. Саме вони найвразливіші до суспільного осуду. Мадам Жезель обслуговувала інтелігенцію і мала звичай. Перш ніж позичити гроші, коли йшлося про велику суму, збирала якомога більше інформації про майбутнього клієнта. Дуже мудрий підхід, маю визнати, і повторю те, що вже сказав тут мій друг. Мадам Жезель була по-своєму дуже чесна. Довіряла тим, хто довіряв їй. Я переконаний, що вона ніколи не використовувала свої таємні відомості для шантажу, хіба що їй треба було повернути заборговані гроші. Ви хочете сказати, що таємні відомості були для неї своєрідною формою гарантії? запитав Пуаро. Саме так, використовуючи їх, вона не знала жалю і сантиментів. І скажу вам, джентльмени, її система була неймовірно дієва. Їй дуже, дуже рідко доводилося списувати борги. Бо аристократи і аристократки готові були піти на що завгодно, аби знайти гроші і відвернути скандал. Я вже говорив, ми в поліції знали про її діяльність, але відкрити судове провадження проти неї – Фурніє стенув плечима, було практично неможливо людська природа дуже недосконала. А якщо мадам Жезель списувала борг, що часом траплялося, як ви сказали, що відбувалося тоді? запитав детектив. Тоді, мовив фурніє, інформацію, якою вона володіла, публікували або передавали зацікавленим у ній особам. На мить зависла тиша. Тоді пуаро сказав. Вона не отримувала від цього фінансової вигоди? Ні, принаймні не прямо. Таким чином, втрутився інспектор Джеб, інші просто розплачувалися за свою ненадійність, так? Саме так, сказав Фурніє, вона отримувала, так би мовити, моральну сатисфакцію. А моральну сатисфакцію? Я так це назвав би, кинув Джеб. Що ж, він задумливо потер носа. «Тепер ми маємо гарний мотив для вбивства. Дуже гарний. Залишається ще з'ясувати, хто успадкує статки, мадам Жезель. Він повернувся до Тібо. Ви нам підкажете?» «У мадам була донька», – мовив адвокат. «Вона не жила з матір'ю. Мені здається, та не бачила її відтоді, як дівчинка була зовсім маленька». Але багато років тому Жезель заповіла всі свої гроші, крім невеликої суми для покоївки, Доньці Анні Морізо. Наскільки мені відомо, заповіт не переписувався. «Спадок великий?» – запитав Пуаро. Тібо стенув плечима. Гадаю, вісім чи дев'ять мільйонів франків. Бельгієць вражено свиснув. Джеб зізнався. «Господи, а по ній було й не сказати, що вона аж така багата. Чекайте, це ж скільки виходить на наші гроші? Зараз порахую». «Сто з гаком тисяч фунтів! Ого!» «Мадмуазель Анна Морізо стане дуже заможною жінкою», – сказав Пуаро. «Їй пощастило, що вона не летіла тим рейсом», – зауважив Джеп, «бо дівчину запідозрили б у тому, що вона вбила власну матір, аби одержити її грошики». «Якого віку мала б бути Анна?» «Точно сказати не можу. Припускаю, років двадцяти чотирьох чи п'яти». Що ж, здається, з цим злочином вона не пов'язана. Треба повернутися до версії з шантажем. Усі пасажири Прометея заперечили, що були знайомі з мадам Жезель. Один із них, напевно, бреше. Нам треба визначити, хто. Може, у приватних записах покійної ми знайдемо розгадку, як вважаєте, Фурньє? «Мій дорогий друже», – відказав офіцер служби безпеки – Щойно я отримав новину про смерть мадам і поговорив зі Скотленд Ярдом по телефону, одразу ж поїхав просто до неї додому. Відчинив сейф, де вона тримала всі папери, і побачив, що вони всі спалені. Спалені? Але хто їх спалив? Навіщо? У мадам Жизель була покоївка Еліза, якій та повністю довіряла. Елізі було наказано, якщо раптом із мадам щось трапиться... Служниця мала відчинити сейф, вона знала комбінацію, і спалити всі документи, які там зберігалися. «Невже?» – просто неймовірно, – вигукнув джеп. «Розумієте, – сказав Фурньє, – мадам Жезель була людиною честі. Вона берегла секрети тих, хто беріг її гроші. Своїм клієнтам обіцяла, що буде з ними чесною. Це була безжалісна жінка, але жінка-слова». Джеб у німому здивуванні похитав головою. Четверо чоловіків сиділи мовчки, міркуючи про дивовижної сили характер загиблої жінки. За хвилю метр тібо підвівся Мушу вас покинути, мсьє. Маю призначену зустріч. Якщо вам потрібні будуть іще якісь відомості від мене, ви знаєте мою адресу. Він церемонно потис у сім роки і вийшов із квартири.